Rugăciune pentru trăirea tainei cuprinse în sfatul cel dumnezeiesc. Slavă ție, Tată Ceresc, a toate făcătorului, te iubim și îți mulțumim pentru tainele cuprinse în sfatul cel dumnezeiesc. Să facem pe om după chipul și asemănarea noastră, adică, să ne dăruiești strălucirea dumnezeiască a Sfintei Slave, să trăim tainele cuprinse în poruncile fericirilor, ca să se împlinească în noi cuvântul și drepții luminătorii strălucesc, și să ne putem înălța între Sfinții Tăi, căci Biserica Luptătoare trebuie să se unească cu Biserica biruitoare, și să fie o turmă și un păstor. De aceea, prin Fiul tău celibit, ne-l-ai dat, ca sufletele noastre să le facă din Lumină neschimbătoare, iar trupurile noastre să devină nemuritoare. Slavăție, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Te iubim și îți mulțumim pentru că ne-ai dărit viața Divină, În Dumnezeirea de desăvârşirea, când sufletele noastre, prin lucrarea harului de strălucirea slavei Dumnezeiești le-ai așa cum în grădina Getsemaniei, când te-ai rugat, ai binevoit. Ca Fiul al lui Dumnezeu, în trup omenesc ai venit, pe cruce ai fost răsignit, dar prin taina învierii tale. Trupul l-ai făcut nemuritor, ca să ne faci fi ai învierii. Sufletul l-ai făcut din lumina neschimbător, ca să ne faci fi ai luminii, așa cum aerul se umple de lumină când răsare soarele. Firea noastră omenească, cu firea ta cea dumnezeiască ai schimbat, cu taina vieții veșnice, ca pe fii împărății ne bucurat pentru că întregul neam omenesc, prin tine mântuire a aflat. Slabă ție, ceresc, Duhul adevărului, cel care pretutindene ești și toate ne împlinești. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă de pativile omenești sau trupești nevindecat și mântuire am aflat. De ispitele lumești ne-ai separat și ne-ai sfințit când războiul cu lumea l-a purtat, De vicleniile diavolești, care ca niște curse dumul vesei ne-l-au semănat, ne-ai apărat. Cu starea de nepătimire, de sfințire, de desăvârșire ne-ai obișnuit când cu lucrarea ta cea dumnezeiască toate tainele ascunse ne-ai învățat. Cu harul și iubirea cea dumnezeiască ne a împărtășit, cu darul și cu slava cea dumnezeiască, între fiii luminii învieri și împărăției să venim ai rândui.